פרק ל"ט: ואתה בן אדם הנבא על גוג ואמרת. כה אמר אדוני אלוהים הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל. ושובבתיך ושישתיך והעליתיך מירכתי צפון והביא אותיך על הרי ישראל. והכיתי קשתך מיד סמולך וחיציך מיד ימינך אפיל. על הרי ישראל תיפול, אתה וכל אגפיך ועמים אשר איתך, לעת ציפור כל כנף, וחיית השדה נתתיך לאוכלה. על פני השדה תיפול, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים, ושלחתי אש במגוב, וביושבי האיים לבטח, וידעו כי אני אדוני. ואת שם קדשי אודיע בתוך עמי ישראל, ולא אחל את שם קדשי עוד, וידעו הגויים כי אני אדוני, קדוש בישראל. הנה באה ונהייתה נאום אדוני אלוהים, הוא היום אשר דיברתי, ויצאו יושבי ערי ישראל, ופיערו והסיקו בנשק ומגן וצנעה, בקשת ובחיצים, ובמקל יד וברומח, ופיערו בהם אש שבע שנים. ולא יישאו עצים מן השדה, ולא יחטבו מן היערים, כי בנשק יבערו אש, ושללו את שולליהם, ובזזו את בוזזיהם, נאום אדוני אלוהים. והיה ביום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, גא העוברים כדמת הים, וחוסמת היא את העוברים, וקברו שם את גוג ואת כל המונו. וקראו גי המון גוג, וקברון בית ישראל, למען טהרת הארץ שבעה חודשים, וקברו כל עם הארץ, והיה להם לשם יום הכבדי, נאום אדוני אלוהים. ואנשי תמיד יבדילו עוברים בארץ, מכברים את העוברים, את הנותרים, על פני הארץ לטהרה. מקצה שבעה חודשים יחקורו. ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון, עד כברו אותו המכברים אל גיא המון גוג. וגם שם עיר המונה, ותהרו הארץ. ואתה, בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה, היכה וצאו ובואו, האספו מסביב על זבחי, אשר אני זובח לכם זבח גדול על הרי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם, בשר גיבורים תאכלו, ודם נשיאי הארץ תשתו, אלים, קרים ועתודים, פרים מריעי ושן כולם. ואכלתם חלב לשובעה, ושתיתם דם לשיכרון, מזבחי אשר זבחתי לכם. ושבעתם על שולחני סוס ורכב, גיבור וכל איש מלחמה, נאום אדוני אלוהים. ונתתי את כבודי בגויים, וראו כל הגויים את משפטי אשר עשיתי ואת ידי אשר שמתי בהם. וידעו בית ישראל כי אני אדוני אלוהיהם מן היום ההוא והלאה. וידעו הגויים כי ועוונם גלו בית ישראל על אשר מעלו בי, ואסתיר פניי מהם, ואטנם ביד צריהם, ויפלו בחרב כולם. כטומאתם וכפשעיהם עשיתי אותם, ואסתיר פניי מהם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, עתה אשיב את שבות יעקב, וריחמתי כל בית ישראל, וקינאתי לשם קדשי. ונשאו את כלימתם, ואת כל מעלם אשר מעלו בי, בשבתם על אדמתם לבטח, ואין מחריד. ושובבי אותם מן העמים, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתיבם לעיני הגויים רבים. וידעו, כי אני אדוני אלוהיהם, בהגלותי אותם אל הגויים, וכי נסתים אל אדמתם, ולא אותיר עוד מהם שם, ולא אסתיר עוד פני מהם, אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל, נאום אדוני אלוהים.